Oroszország – Kosagacsi repülőtér A majdnem másfél méter hosszú akeron rakéta Sistergő visítással közeledett a repülőtér felé. 1100 km/ órás sebességgel jött, ez másodpercenként 300 métert jelentett. Az első Acheront a névtelen lőtte ki. Közte és a Putyinra váró kisbuszok között két és fél kilométer volt a távolság. A rakéta ezt kevesebb, mint tíz másodperc alatt tette meg. A kínai denzák mellett álló deszantosok az első három másodpercben még nem hallottak semmit. Aztán megütötte a fülüket az élesen sípoló hang, ami egyre erősebb lett és fújtató süvítéssé változott. Alacsonyan elzúgó vadászgép hangjára emlékeztette őket. Páron fel is kapták a fejüket, felnéztek az égre, mert tényleg azt hitték, hogy repülő közeledik. Rögtön meglátták, ahogy a lángoló ezüstcső feléjük hasít, és közvetlenül mögötte észrevették a második lövedéket is. Mozdulni sem volt idejük. Az utolsó két másodperc hangja olyan volt, mint amikor egy zárt szobában vadul feltekerik a hangszórókat. A felerősödő robaj a szétszakadó levegő dübörgése megrepesztette a katonák dobhártyáját. Az első akaron a sor legelején álló koronfekete autóba csapódott. Kettős töltetű úgynevezett tandem rakéta volt. A feje, az első robbanó fázis szétszakította a denza 5 cm vastag reaktív páncélborítását. Mert Vladimir Putyin elé csak páncélozott autókkal jöttek. A francia mérnökök a rakéta fejébe szándékosan gyengített robbanófejet építettek, hogy a tandem első eleme átüsse ugyan a páncélborítást, de ne robbanjon nagyot. Behatolt, de nem detonált. A rakéta így időt nyert arra, hogy kicsit bejebb fúródjon, mert 60 centivel később megérkezett a tandem második eleme, az igazi töltet, ami végül tényleg felrobbant és darabokra tépte a kis buszt. Mindez egyetlen századmásodperc alatt történt. Az Akeron igazi kegyetlensége mégsem ebben rejlett. Azért volt borzalmas fegyver, mert becsapódáskor a légnyomás hullám a rakéta csőtestéből 1500 darab Wolfram szöget spritcelt szerteszét. Még az autón kívül. A Wolfram különleges fém. Csak 6000 fokon olvad meg. A legsűrűbb anyaga a földön. Töményebb az ólomnál, sőt még az uránnál is. A repeszek 15 méteres sugárban taroltak le mindent és mindenkit. Az első kisbusz mellett álló három orosz deszantoson a golyóálló mellények nem segítettek. A Wolfram-Szilánkok azonnal darabokra szaggatták őket. Felismerhetetlen húskocsonyává darálták mindegyiket. Közben a második Akeron a leghátsó autóba csapódott. Azt a lövedéket Stanislav Csecskó lőtte ki. Ott négyen haltak meg. A 12 oszlás deszantosból öten élték túl az első csapás pár másodpercét, és négy kis busz maradt éppen. Valerij Csibinyeyev a névtelen 25 másodperc alatt töltött újra. Csecskónak ez kicsit tovább tartott, több mint fél percig. André és a többi ukrán közben tűz alatt tartotta az életben maradt deszantosokat. Két és fél kilométerrel lőttek rájuk, nagyon messziről. Ráadásul mindegyik mozgott. Földre vetették magukat, és cikcakban kúszva szétszóródva menekültek. Képtelenségnek tűnt eltalálni őket. Szerencse kellett hozzá. Profik voltak. Az idegen légiósok megpróbálták a kocsik körül tartani az oroszokat, hogy ne meneküljenek el. Húzták az időt az újabb rakéták érkezéséig. Az életben maradt deszantosok erre azonnal rájöttek, hiszen az első két becsapódás után szünet következett, nem sűvített feléjük harmadik lövedék. Ezek szerint most töltenek újra, tehát van idejük. Úgyhogy hiába csattogtak körülöttük a puskalövedékek, az deszantosok a kisebb kockázatot választották. Szaladni kezdtek a kisbuszok felé, hogy bejussanak mögéjük, és onnan majd tovább a kétemeletes emeletes irányítótorony takarásába, annak fedezékébe, még mielőtt becsapódnak az újabb rakéták. A puskalövések végül csak egyiküket találták el. Láblövés érte a térde alatt. Megbicsaklott, elesett... Véres csont szakadt ki a lábából, de pár másodperc múlva még így is tovább mozgott, próbált menekülni. A földön fekve, kínlódva vonszolta magát a kis mögé, de közben meghallotta, ahogy a harmadik akaron sűvítve közeledik. Azt remélte, hogy nem a mellette álló zába csapódik. A névtelen azonban tisztán látta, hogy az egyik orosz láblövést kapott, úgyhogy a hozzá legközelebbi buszt célozta meg. A vergődő osznász katonát darabokra tépte a robbanás, a Wolfram repeszekre már nem is volt szükség. Aztán megérkezett Csecskó kétája is, a negyedik lövés. Majd újabb félperc szünet, utántöltés, célzás, és végül mind a hat denzát szétlődték. Az életben maradt deszantosok így már nem tudtak Putyin segítségére sietni. Ennyit elintéztek az ukrán légiósok. A négy orosznak nem maradt egyetlen autója sem, amivel a kényszerleszállás helyszínére mehetett volna. És persze, ha még él egyáltalán, mostantól Putyin sem tud majd innen semmivel elmenekülni. Vagyis mind Ázsia végtelen ürességében ragadtak, az Altály csupasz kőhullámai között. Kezdett összeállni a háborús játszma utolsó mozaikja. Putin? vagy ők.